Vaitellaan siitä, mihin tilanteeseen tulit silloin 2008-2009 kauden ja joukko on periaatteessa vähän niin kuin samoilla sijoilla, niin viime sun keikka täällä päättyi kuitenkin mestaruuteen, niin onko tämä jotenkin on haastavampi tilanne lähteä? No, te kyllä se tilanne oli niin erilainen. Silloin tulla kesken sarja, kaudensa oli ihan lokakuun. lokakuun viimeisiä päiviä. Oltiin sarjassa jo muista monta pistettä jäljessä ja ollut hirveästi monta kymmentä tuntia. Erooko taas on seuraava peli, että onhan tähän nyt paljon helpompi tulla. Meillä on pitkä aika, tästä on puoli vuotta melkein, kun aletaan taas pelaamaan SM-liikaa, ja tässä on aikaa rakentaa, tutustua porukkaan, ja lähtökohta on siinä mielessä erilainen. Mutta tietenkin onhan se tosiasi, että Menestys viime vuonna ei tietenkään ollut mikään semmoinen, että tarvitsisi hirveästi käsiä taputella, mutta tota, noin, niin kuin sanoin tuolla, että mä en halua arvostella ketään mitään vaan kyllä tässä lähdetään katsoa ihan tulevaisuuteen. Tämä on haastava, haastava pelaajille, tämä on haastava mulle, mutta tämä on haastava koko organisaatiolle, ja mä uskon kuitenkin, että yhdessä lujasti tekemällä, niin tästä tulee hyvää juttu. Silloin kun lähdit tuossa 2010, niin se tapahtui kuitenkin aika yllättäen tässä on lähtö. Niin Tuli ikävä yhtään sellainen olo, että sun työ jäi täällä vähän niin kuin kesken? Ja se oli kyllä sanaan varsinaisessa merkityksessä yllättävää, kun ei emätäkään tiennyt sitä, että olen tehnyt Venäjälle sopimuksia kuulussa sukulaista puhelimessa. Tota, niin unohtu kertoa. Tota, noin, niin sitä voi sanoa, että se oli aika yllättävää. Kyllähän se sitä silloin jo oli valmis niin jäämään, jäämään seuraavaksi vuodeksi ja oli sopimukset tehty ja kaikki oli selvää. Mutta kyllähän se oli tekistä sitä tilanne, kun sellaista paikkaa tarjottiin. Mä ilmoitin silloin heti sen suoraan, että eihän se ole mahdollista, kun minulla on Tepsin kanssa sopimusta, en voi niiden kanssa ensin, että onko se edes mahdollista. No Tepsi löi ja herrat maksonissa niin oli se oli mahdollista. Niin mun mielestä ollut mitään, mutta kyllähän se silloin jäi niinku pikkusen, tietenkin kun se kausi päättyi mestaruuteen, niin vaikea sanoa, että jäi puolitiehen, mutta jos se olisi päättynyt vaikka Hopeeseen tai pronssiin, niin silloin se olisi tuntunut varmasti siltä, että hittolainen meillä olisi ollut saumaa, saumaa pärjätäkin vielä seuraavana vuonna, mutta tietenkin täytyy olla tyytyväinen, että se meni niin hyvin ja, niin. Kyllä se tietenkin vähän ehkä semmoinen ajatusmaailma, että se voi olla, että se jäi vähän keskeä, sillä mielellä että kuitenkin tänne sitä uudestaan erittäin kiva tulla. Mitä ne on yleisesti ottaen odotaa tältä ja millaisiin tavoitteisiin itse lähettää? Pitkä sopimus, periaatteessa kolme, vai kaksi plus onkin. Kyllä mä odotan sitä, että mä saan tämän joukkueen sinne, niin kuin mä sanon, minne minun mielestä TPS kuuluu, eli playoff-kiekkoa pelaamaan. Kyllä se on se lähtökohta, se tavoite. Ja e eikä Mä en tiedä, voiko siinä olla mitään muuta. Totta kai sen tulee olla liirumlaa, rommet, että pitää kehittää nuoria pelaajia ja pitää tehdä sitä ja pitää saada katsomaan ihmisiä ja pitää saada makkaroita myytyä ja kaikkea tämmöistä, mutta ei se taas ole niin mulla kiinnostavaa asia. Mua kiinnostaa se, että mä on pärjäämää, Pärjääminen on tekin suhteellinen käsite, mutta meille, jos sä lähdet sieltä 13 ja kun sä katsot viimeisiä vuosia, niin TPS ei ole ihan siellä kärjessä killunnut. Niin Kyllä se pärjääminen on sitä, että me pystyttäisiin tänne play kiekkoa tuomaan ensi keväänä. Niin silloin voi sanoa, että ollaan menty jo harppauksella eteenpäin. Niin kyllä se on se lähtökohta, mistä lähetään. Se on ollut tosiaan viime vuosina, tässä silloin Turkunkin, kun tuli, niin tapana on ollut tehdä kuitenkin yhden vuoden sopimuksia. Nyt sitten, sitten pitempiä mallia 2 plus 1, niin mikä tässä oli taustalla? Tässä oli taustalla se, että... No ei silloin kerran, kun tulin Turku, niin olisin varmaan tehnyt vaikka 10 vuoden sopimuksen, kun pääsin SM mutta ei tepsi suostanut tekemään. Mutta tota noin, niin sitten se tehtiin sen jälkeen jo aika lyhyessä aikataulussa. Nyt on se tavoite, koska me haluttiin tulla Turkuun koko perhe ja halutaan täällä olla, niin kyllä se oli niin se lähtökohta, että pääsee tässä tekemään sitten pitkälle töitä. Se on kuitenkin tässä valmentajahommassa, vaikka tässä nyt on näköisiä juttuja ja paineita aina, niin on se sekin aina, että sun on olettava miettimään jo hittolainen syyskuussa suurin piirtein, kun sarja alkaa, että mitähän tämän kauan jälkeen. Sitten alkaa puhelimet laulamaan ja sitten sä juttelet 10 tai 5 seuran kanssa, niin ei sekään ole niin kovin järkevää. Ja mieti, että nyt kun me päästään sinne paikkaan, minne me halutaan, niin eikö se ole paljon järkevämpää, että ollaan siellä sitten kunnon aika, niin sillä ajassa on mahdollisuus saada jotakin aikaiseksikin ja niin urheilullisesti. Ja tietenkin se, että pääsee nyt vähän asettumaan johonkin, eikä aina tarvitse olla matkalaukut pakattuna